Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Heute meldet sich wieder Zikos aktuelle Information vom Zische-Kolleg. Wir besprechen heute das Thema Liebe. Ein heikles Thema, aber vielleicht das wichtigste überhaupt. Ein Thema, das uns wohl das ganze Leben lang beschäftigt. Wir beschäftigen uns, wie immer, in unseren aktuellen Informationen als Hörtexte mit Wortschatz, grammatikalischen Strukturen, wichtigen Verbstrukturen, Funktionsgefügen und, wenn zum Thema passend, mit Zitaten und Redewendungen zum Thema. Ja, was hat es nun so auf sich mit der Liebe? Die Liebe ist Feminin. Das Schönste im Leben sei die Liebe, so sagt man. Wer möchte diesen Satz nicht gerne unterschreiben, auch wenn sie den größten Schmerz und Kummer bereiten kann, nämlich den Liebeskummer oder das Herzeleid. Wer glaubt denn nicht an die wahre Liebe, wenn auch wahr ist, dass sie ganz schnell zerbricht oder zerbrechen kann oder zerbrechlich ist. Denn Liebe und Glas, wie schnell bricht das, weiß der Volksmund. Oder, wie der Musiker und Gitarrist Jimi Hendrix sagte, die Liebe sei nur ein Hello and Goodbye. Die Liebste oder der Liebste, Oder im Plural die Liebsten sind mir natürlich meine Kinder, meine Tochter und mein Sohn. Mein liebstes Kind ist mir auch mein Hobby, die Malerei. Vielen ist ihr liebstes Kind das Geld. Des deutschen liebstes Kind sind Ruhe und Ordnung. Man kann auch etwas oder jemanden lieben oder lieb haben. Auch platonisch kann man jemanden lieben. Auch kann man mit etwas liebäugeln, zum Beispiel mit dem Kauf einer wertvollen Sache oder einer Sache, die einem besonders gut gefällt, die man haben möchte. Man kann auch etwas oder jemanden lieb gewinnen im Akkusativ und, und dann lieb haben. Nun sagen Sie weder einer Frau noch einem Mann, dass Sie ihn oder sie zwar lieb haben, aber machen Sie es nicht. Man kann auch viele Menschen lieben oder lieb haben, man kann aber auch viele lieben lieben haben wenn man ein allzu großes herz hat eine frau die schon zum siebten male verheiratet und geschieden war sagte mir einmal dass es jedes mal richtige wahre liebe war ich musste ihr dann gestehen dass ich nur der mann für eine liebelei sei worauf sie sofort aufstand und mich im café sitzen ließ Ich zog mich dann zurück zu meiner Liebhaberei, nämlich meinem Hobby, der Malerei, und zeichnete die Schönheit. Zuerst skizzierte ich sie. Das kleine Kind will von, sein das kind will von seiner Mutter liebkost werden. Es genießt die Zärtlichkeiten der Mutter. Die Liebende oder der Liebende läuft aber Gefahr, sich zu verlieren. Wie Goethes Werther, der aus enttäuschter Liebe sogar Selbstmord beging. Es war Mode damals und viele seiner Leser oder Bewunderer folgten ihm. Liebesbedürftig ist, wer keine Liebe bekommt, die er aber braucht oder nach der er sich sehnt. Wer als Kind lieblos behandelt wurde, ist besonders liebesbedürftig. Sind zwei Menschen ineinander verliebt, dann haben sie eine Liebesbeziehung oder ein Liebesverhältnis miteinander. Die schlimmste Strafe für den Liebenden ist der Liebesentzug. Das heißt, wenn der Partner ihm die Liebe entzieht, wegnimmt, also keine Liebe mehr schenkt. Darunter leidet nicht nur das Kind, sondern auch der Erwachsene. Zum Schluss einige Zitate und Redewendungen. Liebe macht, Liebe macht blind, das weiß der Volksmund. Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden, das meinte Clemens Brentano. Das Herz ist geschaffen, um zu lieben. Es muss lieben, meinte Christine, Königin von Schweden. Das Opfer, das die Liebe bringt, ist das teuerste von allen, meinte Goethe. Wer nicht liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben, meinte ebenfalls Goethe. Und es muss von Herzen gehen, was auf Herzen wirken soll, meinte Goethe. Ich verabschiede mich. Ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Erlernen der deutschen Sprache viel Spaß Und viel Erfolg. Und ich werde mich dann zum nächsten Podcast wieder melden. Haben Sie Fragen, so können Sie gern über eine E-Mail äh, sich an mich wenden. Ich werde versuchen, sobald es mir oder soweit es mir die Zeit möglicht, ermöglicht, Ihnen darauf zu antworten. Also Tschüss, bis zum nächsten Mal.